Усі краківські татуювання каменем тиснули на нього, коли він згадував Ірену. Його було холодним потом, коли він думав про Яну. У Києві Яків відкрив для себе, що пекло є, і що пекло – це інші. Через міазми міста Яків страждав на мігрені. Його свідомість часом не витримувала і згасала, ніби в голові вимикали жарівку. Він не знав більше, хто він. Груди по ночах йому роздирали пістряві папуги, він погано спав. Він шепотів ночами ім'я Ірени, яка дала напитись відвару «Забуття».